wazee shamba limekuwa ikitumia zaidi ya milioni tano kwa mwaka kwa kuwasaidia wazee, kuwa hapa besheni kila mwezi, wajukuu, watu wanaoshina virusi ya ukimwi, matibabu mambo ya afya kwa sababu huo anaatibiwa macho, mambo ya cataract, alafu mambo ya mabaraza. Kwa hiyo la wazee kwa ujumla nimekuwa ni wazee wa zeo, wilaya ya Mleba lakini hatuna uwezo kufika wilaya nzima tungependa tuwasaidie wazee wote tunashukuru serikali kwanza cha imesaidia upande wa matibabu wazee walio wengi sasa hivi wanatibiwa bure na asa za yetu ya Buganguzi, ndio imeanza kushughulikia swala hilo na sasa hivi serikali teule nani, hospitali teule ya ya hospital ya wilaya nayo na sasa hivi inatibu wazee bure